У нього ніколи не було таких тендітних жінок. А якщо казати відверто, у нього взагалі не було лівих походів. Пісний романчик у санаторії, де він лікував виразку, не враховується. Тоді він ледь здихався від огрядної пані, що постійно літрами споживала Миргородську і розповідала про інтимні стосунки зі своїм чоловіком. Тьху, про що це я? Зупинив себе містер Марпл і натис на Гудзик-Дзінка. «Відчинено! Штовхніть двері!» – почув її голос. «Хіба можна бути такою необережною?» – гукнув він у темряву, прочиняючи двері. Вона виїхала до нього з кухні. Цього разу на ній була чорна сукня із високим коміром та той самий капелюшок зі щільною сіткою, яка закривала півобличчя. «Рада вас бачити», – сказала вона. «Проходьте до кімнати, а що до дверей? Ви ж повідомили про свій прихід?» Це по-перше. А по-друге, я вже нічого не боюсь у цьому житті. Усі страхи в минулому». Роман знову влаштувався за великим круглим столом. Він не знав, як краще почати розмову. Ситуація ратом здалася йому безглуздо і дуже нагадувала сцену з якогось поганого триллера. «Жінка-інвалід, яка прикидається інвалідом та зваблює чоловіків». «Навіщо?» Аби пауза не була незручною, він із діловим виглядом розгорнув свій нотатник – Кинув оком на останні записи Темно синя сукня Чи є Ел справжнім інвалідом? Треба було це якось з'ясувати Але як? Вона сиділа навпроти І уважно дивилася на нього крізь свою сітку Я прийшов вас запитати Про конверт, який ви мали отримати Від таємничої клієнтки Екскорт сервісу Гадаю, що він не встиг закінчити фразу Як Лана сумно посміхнулася «Ви маєте рацію, я його не отримала». «Невже я допомогла вбивці?» «Ну, не треба нервувати», – почав заспокоювати її Роман, хоча за якусь мить до того думав саме так. «Звідки ви могли знати, що таке трапиться?» «Я в небезпеці?» – затурбувалась вона. «Гадаю, що ні, адже ви говорили з клієнткою тільки по телефону і не можете бути свідком. Слава Богу, я більше на таке ніколи не зголошуся». Жінка ледь не плакала, і Роман вирішив змінити тему. «Ви не могли б зняти капелюшок?» – раптом попросив він. «Вам цікаво побачити перед собою потвору», – сумовито промовила вона. «Ви, я певен, перебільшуєте», – зніяковів Роман, «але, гадаю, близьких друзів ви приймаєте без нього». «Так, тільки не представників влади, і потім хіба ми з вами вже стали близькими?» Але ж ми так гарно поспілкувалися минулого разу. У вас чудова кава. Каву я варю сама. У мене є свій фірмовий рецепт. То ви прийшли з почуттями милосердя випити зі мною кави? Відверто кажучи, саме так. Я просто довго шукав привід і ніяк не міг вигадати нічого кращого. Хоч і добре, посміхнулася вона. Тоді я збігаю на кухню. Він завважив Через оце слово «збігаю» Йому здалося, що зараз вона й насправді підніметься Зі своєї металевої конструкції Але цього не сталося Вона розвернула крісло і попрямувала до кухні Романа трохи дратувала темрява Яку створювали щільні фіранки теракотового кольору На столі у глибокому круглому бокалі Горіла гелева свічка У глиняному вазоні стояла композиція сухих квітів Поруч лежала кубка книжок. Роман узяв першу. «Книга для читання зоології. Актінії, – прочитав він, розкривши книжку посередині, – дуже схожі на чарівні рослини з дивовижної краси квітками. Актінії належать до класу коралових поліпів, але не мають вапняного кістяка. Вони нерідко знаходяться в тісному симбіозі з молюсками – Рибами, крабами, раками та іншими морськими тваринами Наприклад, між щупальців цієї морської рослини Чудово вживається рибка-клоун, на яку отрута актінії не діє Але своєю чергою вона може слугувати принадою для інших хижаків, що за нею полюють Варто лише супротивнику доторкнутися до щупальців актинії, як він сам стає її жертвою «О, ви також захоплюєтесь зоологією?» Почув він голос хазяйки, яка вже ставила на стіл філіжанки з кавою. «Швидше за все психологією», – відповів Роман. «А стосунки у світі тварин, якщо відкинути закони природи,